відчайдушно, плигаючи через вариння. Я придавив акселератора, але двигун раптом завив. Задні колеса почали буксувати в якійсь баюрі, жбурлячись під протекторів шкамаття грязюки. А тоді вороча, не би, плигнула мені назустріч, грубі кощаві лати розприсалися на кавалки, а авто гаркаючи викотилося на прослідок, який звивався уздовж городів, і захлинулося». У селі валували собаки, по хатах тривожно запалювалося світло. Дощ ляв і ляв, ну, як з відра, їй Богу. Хмари трохи розійшлися, і стало видно, як через городи біжать якісь темні постаті. Ну, подумав я, помалу приходячи до тями і квапливо запускаючи двигун. Цього тільки бракувало, всенький куток розколошкали. І після цього всього ви відпускаєте цього мерзотника на всі чотири? «Люба, Люба, панна!» Я махнув рукою, накульгуючи, пройшов через кухню. З либини здорового квадратового люстра, яке висіло на стіні, на мене глянув якийсь понурий, вовкуватий драб. Довбишка в нього була закустрана і геть обліплена пластирем. Що й казати, давненько не потрапляв я під приціл, а з дробовика у мене взагалі стріляють перше, навіть коли нагадати всю свою роботу в цій фірмі. За моїм плечем у дзеркалі виник симпатичний і дуже обурений писочок пани Льолі. Я, – сказала вона, – щось ніяк не можу зрозуміти вас, Великий е, Оскар. Фраза прозвучала досить уїдливо. Справу доручено мені, я можу проводити її на власний розсуд, можна сказати, навіть на свій страх і ризик. Але ж юна панна, лагідно заперечив я, відповідати за цю справу мені, чи не так? Ви стажер, не забувайте цього. Вона обурено глянула на мене і розкрила рота, аби щось сказати, але так і не здобулася на слово. Скільки з часу панувало мовчання. Крім того, знову почала вона, я не бачила в цім сенсу чекати на ваш приїзд. Врешті-решт я витягла з нього все, геть все, що можна було витягти. Я почвала до відра і, зачерпнувши кварту води, нахильці видудлив її. На зворотному шляху страшенно захотілося пити, температура піднялася, чи що. А певно, як у тебе всадять такий заряд картечі? Гаразд, буркнув я, втомлено сідачи, коло столу. Давайте будемо розбиратися, чи що. Він заговорив. Пана Леля кивнула. Усе згідно припасів, дбала, – сказала вона. На місці злочину і момент затримання зроблено знімки, а зізнання, треба сказати, досить цікаві. Ну, та самі побачте. Зізнання, замислено сказав я. А даруйте, люба панянко, я, звісно, не хотів би бути надто допитливим, але як ви розкрутили його. Панна Льоля потягла до себе пачку кемелу яку я заставив на столі і запалила. «Ну, – сказала вона, випускаючи своїм чарівним носиком дві смужки диму, – з ним пішло не так легко. Твердий драб, що й казати?» «Афганець! – буркнув я, скоріш сам до себе. Лаєвся, напевне. Ще й як? – пожвавішала вона. А руками вимахував. Довелося наручники надіти. Все не хотів зізнаватися. Хто його послав?» «Я, мовляв, вас, кооператорів, ненавиджу. Кровопивці, каже. Куркулі. Типовий совдепівський набір, див я крізь зуби. Синдром цієї дурнуватої психології. Тоді гостро зиркнув на дівчину. І все-таки ви розкололи його. Просто дивовижно. Ну-ну, не вдавайте з себе скромницю. Як же ж це вам вдалося витягти язика з цієї худобини? Поділіться досвідом, Люба Панянко». Пана Льоля стинула плечима. «Який тут досвід? Ви ж знаєте наше правило. Якщо на чоловіка не впливають слова, то до нього застосовують жорстких методів», – перехопив я. «Послухайте, ви що, закладали йому пальці в двері?» «Пане оскаре, насмішковато глянула вона на мене. «А ви ж жорстока людина, виявляється. Свого ближнього треба щадити, сказано ж у святому письмі». «Полюби ближнього свого!» – буркнув я. «Дівчина, цього драба я не зміг би полюбити, навіть ставши гомосеком. Коли я бачу його бедлячий писок, в мене аж кулаки сверблять». «От-от!» – закивала вона. «В мене така сама реакція. Ні, пальці я не ламала. Просто перед ним поставлено вибір. Або він заговорить».